Oké, okay, hát jelentően kérdése, van még itt néhány kérdés, amit szerintem ö, ö, érintettünk, vagy hát akik meg is válaszoltak, az egyik kérdés hogy még Észak-Európában és Nyugat-Európában csökkennek a jegybanki alaklamatok, Magyarországon ö, ugye ez nőtt, vagy miért? Hát Erló részletesen beszélt, de részben más a problémánk, nekünk szükségünk van erre a folyamatos tőke injekcióra ahhoz, hogy ne legyen valutaválság, taválság, államcsőd, ö, stb ez a kiszolgáltatottság miatt uh, van erre szükség. Beterő Gábor beszél. Másik kérdésem, amiről azt hiszem, hogy szintén most a Jóakim mondott, az, az érintette. Miért kell megmenteni a külföldi tulajdonban lévő bankot, a mondjam, a Magyarországon lévő a külföldi rendben lévő bankot? Hát azért, mert ebben a külföldi tulajdonban lévő bankban is a magyar, Magyarországon lévő uh, bankban, hát a magyar vállalatok és polgárok pénze van, tehát, uh, Sajnos, ha nem mentjük meg, akkor itt a magyar emberek és lányoknak látjuk, hogy -e ők nagyon rossz helyzetben. Van egy olyan kérdés is, hogy az IMF hitelnek van-e, lehet -e titkos feltétel, amik nem hoznak nyilvánosságra? Ha igen, mi lehet ez? Hát ez, a második kérdés az erőse spekulatív, de az első azért ö, kíváncsi vagyok, hogy akarunk erre, vagy tudunk, tudunk erre mondani valamit. Tehát egy IMF megállapodásnak vajon szoktak elni, mondjuk így szoktak elni titkos